Роберт Гайнлайн. Двері у літо. Читає Сергій Оробчук. 9. Я міг би заощадити час, якби стрибнув на таксі до самого ріверсайда, але не вистачило готівки. Я мешкав у західній частині Голлівуду, до найближчого цілодобового банку потрібно було їхати в центр, на велике коло системи шляхосмуг. Тож на сам я поїхав шляхосмугою за грошима. Ще одне справжнє покращення яке я й досі не цінував, полягало в універсальній системі банківського обігу. Завдяки єдиній міжбанківській організації, координованій системою кібермережі в усьому місті та ізотопному маркеру на чековій книжці, я міг отримати в цьому банку готівку без зайвої тяганини, так само, як і в моєму рідному банку, що височив навпроти покоївки. Потім я встав експрес-шляхосмугу до Ріверсайда і на світанні вже дістався до Кріоприхистку. Там ще нікого не було, окрім техніка нічної зміни, з яким я спілкувався телефоном, та його дружини, що працювала в кріовідділі медсестрою. Здається, я справив на них не надто добре враження. Зівчора не голився, очі мав шалені, ще й певним перегаром відгонив. До того ж, я не встиг вигадати якусь несуперечливу брехню. Попри це, пані Ларіган, нічна медсестра, мені поспівчувала. То це ваша двоюрідна сестра, пане Девісе? Жінка дістала з таки фотографію і показала мені. Це була ріки, Жодних сумнівів. ріки. Тобто не та Рікі, яку я знав. Уже не маленька дівчинка, а зріла молода жінка, років 25 чи трохи більше. Доросла зачіска, доросле обличчя, неймовірної краси. На світлині вона всміхалася. А оточі в неї не змінилися. І пустотливість, яка надавала ріки такої чарівності в дитинстві, відбувалася в її рисах. Обличчя налилося, постаршало, погарнішало. Але ріки я ні з ким би не сплутав. В очах у мене заблищали сльози, зір затуманився. Так, ледь, -ледь вичавив я. Так, це ріки. Ненці, тобі не можна було йому це показувати, обурився пан Ларіган. Облиш, що поганого трапиться, якщо я йому світлину покажу? Ти ж знаєш правила. Технік позирнув на мене. Пане, я вам уже телефоном сказав. Ми не надаємо інформацію про клієнтів. Повертайтеся у десятій, коли починає працювати адміністрація. Та вже восьмі можете приходити. Підказала його дружина. Доктор Берштейн уже має бути на місці. Ненці, не ну припини вже, помовчно. Як йому потрібно щось дізнатися про пацієнта, то нехай звертається до директора. Ото Берштейну більше робити нема чого, як на його запитання відповідати. Як і нам, власне, ба більше вона навіть не пацієнтка Берштейна. Генку, ти занадто переймаєшся. От ви, чоловіки, любите вигадувати правила заради правил. Якби він поквапився то зміг би вже зустрітися з нею в Броулі десь у десятій. Медсестра подивилася на мене. Повертатися у восьмій. Так буде краще. Усе одно ми із чоловіком вам більше нічого сказати не можемо». «Що це ви сказали щодо Броулі? Вона поїхала туди?» Гадаю, якби чоловіка не було поруч, вона б і не розповіла. Але так лише завагалася. А технік невблаганно мовчав». «Поговоріть із Бернштейном», – зрештою сказала жіночка. «І якщо ви ще не снідали, то тут за рогом чудовий ресторанчик» то я й пішов собі. Попоїв у чудовому ресторанчику, і справді непоганий був заклад. А потім зачинився у вбиральні, заплатив за тюбик антибородання в одному автоматі та нову сорочку в іншому, і сяк-так причепорився. На час зустрічі з лікарем я вже мав досить пристойний вигляд. Утім, схоже, Ларіган стиг підбурити його проти мене. Пане Девісе, ви стверджуєте, що ви сам сновидник. Бенштейн виявився не лікарем, а молодим інтерном. Хлопець поставився до мене дуже сторожком. Безумовно, вам відомо, скільки злочинців полюють на людей, які щойно прокинулися від довгого сну. Нові сновидники вкрай легковірні, їм бракує розуміння сучасних обставин, і водночас більшість з них володіють значними статками. І геть усі вони – люди не світні, бо й справді не із цього світу. Сновидникам самотньо й трохи лячно, а це – ідеальні умови для шахраїв. Але ж я лише хочу знати, куди вона поїхала. Я її двоюрідний брат. Клався в сон раніше від неї, тому не знав, що вона теж скористається анабіозом. Зазвичай шахраї саме так і кажуть, ніби вони якісь родичі. Інтерн уважно подивився на мене. Ми з вами раніше не бачилися? Дуже сумніваюся. Либо на шляху смузі перетиналися десь у центрі. Усім завжди здається, ніби вони мене раніше вже зустрічали. В у мене одне з 12 типових облич. Не більше унікальності, ніж... Угорішка в мішку з горіхами. Пане лікарю, може зателефонуєте доктору Альбрехту в сотельський кріоприхисток і перевірити мої дані? Повертайтеся і поспілкуйтеся з директором, з осудом промовив Берштейн. Нехай він у сотел і зателефонує, або в поліцію, на його розсуд. На цьому я забрався звідти. А потім, можливо, припустився помилки. Замість того, щоб повернутися і отримати від директора всю необхідну міні інформацію, що було цілком імовірно, Зважаючи на те, що Альбрехт поручився б за мене, я взяв таксі грав до Броулі. На те, щоб відшукати якісь свідчення про ріки, у мене пішло три дні ні, вона і справді колись жила там, як і її бабуся, це я дізнався майже відразу. Але бабуся померла 20 років тому і ріки вклалася в сон. У Броулі мешкає лише сотня тисяч людей як порівняти із 7 мільйонним великим Лос-Анджелесом геть небагато, тому розшукати старі записи в архіві. Було легко. А от як дізнатися, що вона робила тут декілька днів тому? Це була справжня халепа. Почасти плутанина виникла через те, що Ріки приїхала до цього містечка з кимось, а я шукав молоду жінку, яка подорожує одна. Дізнавшись що вона з якимсь чоловіком, я неабияк збентежився, згадуючи слова Бернштейна про шахраїв, які полюють на сновидників. Прискорив пошуки, як лише міг. Хибний слід привів мене десь Калексико, я мусив повернутися до Броулі. Початися знову. Зрештою я дізнався, що Ріки з тим чоловіком поїхали в Юму. Але в Юмі я припинив пошуки. Ріки вийшла заміж. Побачене в реєстрі окружної канцелярії вразило мене настільки, що я кинув усе та притьмом придбав квиток на корабель до Денвера. Лише з тих, щоб надіслати чакові листа з проханням прибрати речі з мого стола в бюро та понакривати меблі в мене вдома. У Денвері я теж не затримався. Потрібно було лише зазирнути в оптовий магазин стомат матеріалів. Я не бував тут відтоді, як місто проголосили столицею країни. Після шеститижневої війни ми з Майлзом відразу перебралися в Каліфорнію. Ця місцина мене спантеличила. Власне, навіть рідну Колфакс-Авеню відшукати не зміг. Чув якось, що все найсуттєвіше для роботи уряду розмістили під землею, у підніжи скелястих гір. Навіть якщо і так, то над землею, вочевидь, залишилася ще сила селена всього несуттєвого. Принаймні, здавалося, що мешканців тут чи не більше, ніж у Великому Лос-Анджелесі. У магазині стомат матеріалів я придбав 10 кілограмів золота 197-го ізотопу у вигляді дроту діаметром майже 2 см. Заплатив по 86 доларів та 10 центів за кілограм. Справжнє здирництво. Усі мої заощадження становили близько тисячі доларів, тож я майже вичерпав запаси. Золото, яке використовували інженери, коштувало десь 70 доларів за кілограм. Але воно переважно йшло в сплавах, які ніколи не зустрічаються в природі. Або містило 196-й чи 198-й ізотопи, а то й обидва водночас, залежно від мити застосування. А мені потрібно було чисте золото, яке не відрізниш від природнього, отриманого з руди. Та й навіщо мені метал, який пропалить штани, варто мені відвернутися? Опромінення сандії прищепило мені здорову повагу до радіаційного ураження. Намотавши золотий дріт на пояс, я поїхав у болдер десять кілограмів, стільки важить дорожня сумка для відпочинку на вихідні. Якби золото було у зливках, вони зайняли б не більше місця, ніж пляшка молока, але у вигляді дроту об'єм був більшим. Нікому з такою гірляндою марудатись не пораджу, але зливки складніше непомітно носити на тілі, а так дріт завжди був зі мною. Доктор Сіпчес досі мешкав у місті, хоча вже не працював. Обіймав посаду почесного професора і більше часу проводив у барі університетського клубу. Я витратив чотири дні на спроби перехопити його в іншому барі, бо до університетського клубу пускали лише співробітників. Такому чужинцю, як мені, туди засть. Утім, щойно ми зустрілися, вмовити старого випити зі мною виявилося геть нескладно. Сівчил був трагічною постаттю, ніби герой класичного давньогрецького міфу. Визначна людина, достоту визначна, зі щен зруйнованим життям. Його мали б славити так само як Ейнштейна, Бора і Ньютона, та натомість лише декілька вузьких спеціалістів із теорії поля справді уявляли значення його роботи. Коли ми зустрілися зсяйвого розуму, вже потьмяніло від розчарувань, притлумилося від старості, ще й згасало від надміру алкоголю. Я наче опинився на руйновищі великого храму, де провалився дах, половина колон зламалася і все довкола оповив густий плющ. У навіть нараз, коли життя пішло шкереберт, сіпчив був розумнішим за мене в мої найкращі роки. Я хлоп досить тямущий, щоб впізнати справжнього генія. Коли я підійшов, професор здійняв на мене погляд і сказав Знову ви? Перепрошую. Ви ж мій колишній студент, чи не так? Ні, пане. На жаль, не в такої чисті. Зазвичай, коли комусь здається, що ми знайомі, я відразу виправляю таку помилку. Але цього разу я вирішив скористатися цим непорозумінням. Можливо, ви приплутали мене з двоюрідним братом, пане професоре. І він із випуску 86-го року. Ви в нього викладали. Можливо. Яка в нього спеціальність у дипломі вказана? Він так і не отримав диплом, мусив покинути навчання. Але він вас просто обожнював. Ніколи не оминав можливості похизуватися тим, що він ваш учень. Неможливо образити матусю, сказавши, що врода її маляти вражає. Доктор Сіпчел дозволив мені сісти за його столик і не заперечував, коли я замовив йому випити». Найбільша слабкість цього блискучого зневіреного старигання полягала у професійному марнолюбстві. За останні чотири дні, перш ніж познайомитися з професором, я присвятив чимало часу вивченню всього, що було пов'язано з ним. Поки присавшись в університетській бібліотеці, я дізнався, які статті він написав, де виступав на конференціях, які справжні та почесні посади займав, які монографії опублікував. Одну з його книг я навіть спробував прочитати. Але застряг уже на дев'ятій сторінці. Занадто вже складно. Утім, якихось виразів я все ж таки піднабрався. Сіпчило сказав, що я історик науки, та зараз збираю матеріал для нової книги під назвою «Неоспівані генії». Про що плануєте писати? Я сором'язливо вичавив, що хотів би почати книгу з переказу його біографії та робіт. Якщо він погодиться трохи відійти, від його всім відомої звички уникати публічності. Мовляв, для цієї роботи більшість матеріалу я сподіваюся отримати саме від нього. Сіпчел визвірився, що за нісенітниці, він навіть думати про таке не хоче. Але я заповзявся вмовляти його, що розповісти про себе його обов'язок перед наступними поколіннями. Зрештою, професор погодився подумати. Наступного дня він уже утолкмачив собі в голову, нібито я хочу написати його біографію, не один розділ, а цілу книжку. Після цього стерегання вже було не спинити. Він говорив, говорив, говорив. А я все записував. Справді записував, бо не насмілювався лише вдавати зацікавленість. Іноді Сіпчел просив мене прочитати йому вже написане. Але про подорожі в часі ані чи чирк. Докторе, скажіть, а правда, що якби не один полковник, з яким ви тут колись працювали, ви вже отримали б Нобелівську премію? врешті решт не витримав я. Три хвилини Сіпчел безперервно лаявся з неперевершеним стилем лихослів'я. Хто вам розповів про нього? Розумієте, докторе коли я виконував одне дослідження для Міністерства оборони. І я про це вже згадував, чи не так? Ні. У будь-якому разі, під час цього дослідження я познайомився з одним молодим науковцем з іншого відділу. І він розповів мені цілу історію про вас. Сказав, що читав звіт про один ваш проект. На глибоке переконання цього науковця, якби вам тоді дозволили опублікувати роботу, зараз ви були б найвідомішим фізиком у світі. Фуф, оце вже точно. Але, як я зрозумів, той проєкт було засекречено за наказом полковника Деридупа. Теридоупа. Його звали Тередов брехливий, бундючий, блювотний бовдур. Некомпетентний настільки, що і капелюха свого не знайшов би, якби його цвяхами до Макітри прибив. Дуже прикро. Що саме? Що Теридуп – бовдур? Так уже склалося від природи, і люди тут ні до чого. Прикро, що світ не дізнався цю історію. Я розумію, що вам заборонено про це говорити. Що за мечня? Я можу казати, що заманеться. Ну, то мені так здалося, пане. Я так зрозумів зі слів мого приятеля з Міністерства оборони. Пуф! Оце і все, що мені вдалося витягти з нього того вечора. Лише за тиждень професор нарешті вирішив показати мені пристрій. Більшість будівлі наразі займали інші дослідники, але Сіпчилу вдалося зберегти власну лабораторію, хоч він і не користувався цим приміщенням. Коли його відділ хотіли закрити, професор вперся. Напираючи на засекреченості дослідження, він нікому не дозволив навіть заходити туди, а головне – заборонив розбирати сам механізм. Щойно потрапивши всередину, я відчув сморід затхлості, ніби у склепі, де багато років нікого не було. Професор уже вдосталь хильнув, щоб не перейматися якістю повітря, утім не настільки, щоб не триматися на ногах. Його стійкість до алкоголю вражала. Сіпчел прочитав мені лекцію про математичне підґрунтя теорії часу та темпорального суву. Він не називав це подорожем у часі. Але попередив, щоб цю інформацію я не записував. Хоча жодні записи мені і не допомогли б адже професор починав речення словами таким чином, цілком очевидно, що. і казав щось, що, либонь, було очевидним лише для нього та господа бога, але ні для кого іншого. Наскільки я зрозумів, із розповіді мого приятеля, вам так і не вдалося відкалібрувати пристрій, уточнив я, коли Сіпчел закінчив пояснення. Тобто, ви так і не змогли виміряти точний обсяг темпорального суву. Що. Поясня. Молодий чоловіче, якщо ви щось не можете виміряти, це вже не наука!» Він кип'ятився як чайник. Трохи заспокоївшись, професор продовжив. «Зараз я вам продемонструю». Сівчил повернувся до мене спиною і заповзявся налаштовувати обладнання, яке, власне, складалося з низької платформи зі встановленою на ній кабінкою. Професор називав її «темпорально-просторовий майданчик» і панелі керування, як на парогенераторі чи в барокамері. Певно, я зміг би розібратися у призначенні кожного тумблера на панелі, якби мав змогу спокійно її оглянути. Але Сіпчел суворо заборонив мені навіть підходити до неї. Звіддаля я бачив восьмиканальний самопис Брауна, декілька надзвичайно масивних тумблерів соленоїда і з десяток інших, дуже знайомих мені деталей. Але без креслень пристрою я не міг допетрити, що тут до чого під'єднано. У вас у кишені буває когось дріб'язку немає? Професор нарешті озирнувся. Я дістав цілу жменю. Глянувши на долоню, Сіпчел вибрав дві монети по 5 доларів, новісінькі симпатичні восьмикутники із зеленого пластику, відруковані лише цього року. Я трохи засмутився, що він не взяв дводоларові монети, адже грошей у мене залишилося небагато. «А ніж є?» «Так, пане професоре, надрепайте на обох монетах свої ініціали». Так я й зробив, і за вказівкою Сіпчела поклав їх на платформу. «Запишіть точний час». Я виставив сув рівно на тиждень плюс-мінус шість секунд. Я позирнув на годинник. П'ять, професор почав зворотній відлік. Чотири, три, два, один, пуск. Я подивився на платформу. Монети зникли. У мене очі рогом полізли. Навіть здавати нічого не довелося. Чак розповідав мені про цей експеримент. Але побачити це геть інша справа. Ми повернемося за тиждень, коли одна з монет з'явиться знову. А от друга. Ви бачили, що обидві монети лежали на майданчику? Ви самі їх туди поклали, чи не так? Саме так, пане професоре. А де був я? Біля панелі керування, пане професоре. Він справді стояв десь у п'яти метрах від краю загратованої кабінки на платформі. І не підходив до майданчика весь цей час. Дуже добре. Підійдіть до мене. Коли я наблизився, Сіпчел дістав із кишені п'ятидоларову монету. Ось ваші гроші, власне половина. Другу половину отримаєте за тиждень. На монеті виднілися мої ініціали. Я промовчав. Дуже важко говорити, коли аж щі лепа відвисла. «Ваші слова минулого тижня збентежили мене», – пояснив професор. «Тому середу я зайшов сюди, хоча не робив цього, ну, вже, мабуть, понад рік. Знайшов монетку на майданчику та зрозумів, що знову запустив, ну, себто запущу пристрій. Але лише сьогодні я остаточно вирішив показати його вам. І вона лежала у вас кишені, коли ми прийшли сюди. Я зважив монету на долоні». «Звісно». Але як вона могла одночасно бути і у вас в кишені, і у мене? Господи, хлопче, та чи у вас очей немає? Чи мозок всох, що аж клепка відвалилася? Хіба ви не можете прийняти такий простий факт, нехай він і не вкладається в межі буденного існування? Ви сьогодні принесли сюди цю монету. Вона лежала у вас у кишені. Ми відправили її в минуле, як ви бачили. Декілька днів тому я знайшов її тут, поклав у кишеню і приніс сюди сьогодні. Це та ж монета. Точніше кажучи, це пізніший елемент, у її часопросторовій структурі. Може, вона зносилася і потьм'яніла за цей тиждень, але як непересічну людину, це та ж монета. Власне, ідентична. У тому ж сенсі, як немовля, це та ж людина, що і зрілий чоловік, у якого те немовля виросло. Та ж, але старша. Я втупився в монету. «Докторе, відправте мене назад у часі на тиждень». «Виключено?» – професор розлютився. «Чому ні? Хіба перестрій не спрацює на людину?» «Ед, звісно, що спрацює». «Тоді чому ви відмовляєтеся? Я не боюся. Подумайте, наскільки це поліпшить книгу. Я можу написати про власний досвід часового суву Сіпчела». «Ви і так можете написати про власний досвід? Ви щойно бачили мій експеримент?» «Так», – визнав я. «Але мені не повірять. Ця історія з монетами. Я все бачив і вірю вам. Але будь-хто, просто читаючи переказ цих подій, дійде висновку, що я надто наївний, і ви обдурили мене якимось незграбним фокусом». «Та йдіть ви до дідька, пане». Це читачі так подумають не я. Вони не зможуть повірити в те, що я побачив. А от якщо ви перекинете мене в минулий тиждень, я зможу написати на власному досвіді, що... Ану ми сядьмо, послухайте мене. Він опустився на стілець. Мені самому не було досісти, але професор цього, здається, навіть не помітив. Я експериментував із людьми. Колись давно. І я вирішив більше ніколи цього не робити. Чому? Бо піддослідний може загинути? Що? Не верзіть дурниці. Він рвичко підняв голову і не пишіть про це у книзі, як скажете, пане професоре. Після декількох мінімальних експериментів я переконався, що темпоральний сув не шкодить живим істотам. Ми обговорили це з колегою, молодим хлопцем, який викладав креслення та ще декілька дисциплін на факультеті архітектури. Він, скоріше, інженер, а не науковець, але мені він подобався. Дуже кмітливий. І цей хлопець, гадаю, не зашкодить, якщо я назву його ім'я – Леонард Вінчент. Так от, він захопився ідеєю, Нім укортіло спробувати. Справжній су величезний на 500 років. Я не встояв і дозволив йому. І що трапилося потім? Звідки мені знати? 500 років, хлопче. Я не доживу, щоб дізнатися. Але ви думаєте, що він потрапив на 500 років у майбутнє? Або в минуле. Він міг опинитися або в 15-му столітті, або у 25-му. Шанси рівні. Невизначеність через симетричність рівнянь. Іноді я думаю, чи схожість МН – це випадковість? Либоньщо так. Я не став його перепитувати, бо раптом теж побачив схожість, і в мене ж волосся дібки стало. Але я відігнав від себе ці думки наразі в мене були інші проблеми. Крім того, може, і справді це лише випадковість, не міг він дістатися з Колорадо в Італію, не у XV столітті. Я вирішив більше не піддаватися на такі вмовляння, це не наука. Такий експеримент не дає жодних нових даних. Якщо Леонард потрапив у майбутнє, це ж добре. А якщо його закинуло в минуле то я цілком, імовірно, відправив друга на поталу дикунам чи диким звірям. Або, як сайнула мені думка, він міг стати великим білим богом. Про й, й не став говорити про це. Але ж мене не треба переміщувати на стільки років. Облишимо цю тему, будь ласка, пане. Як скажете, докторе. Утім, я не міг просто столити пельку. М. А можна дещо запропонувати? Що, кажіть уже. Ми могли б досягти майже того ж завдяки невеличкій репетиції. Що ви маєте на увазі? Ми проведемо експеримент, так би мовити, пустогоном, але повністю. Зробимо все точнісінько так, як має бути під час темпорального суву живої істоти. І цією живою істотою буду я. Пройдемо геть усі етапи процесу, нібито ви збираєтеся перемістити мене в часі. Аж до миті, коли ви мали б перемкнути тумблер. Тоді я зрозумію всю процедуру, бо досі не дуже уявляю, як це має відбуватися. Сіптіл пробурчав трохи, але йому і справді кортіло похизуватися своєю іграшкою. Зваживши мене, він відклав металічні бовванці, рівнесенько мої, 77 кіло. На цих же вагах стояв і бідолаха Вінчент, зітхнув професор. Разом ми перетягли бовванці на платформу. «Які темпоральні налаштування виставити?» – запитав Сіпчел. «Це ваше шоу?» – «То ви кажете, що час можна визначити досить точно». «Саме так, пане, не вже сумніваєтеся?» «Аж ніяк, аж ніяк. Ну, скажімо, сьогодні в нас 24 травня» як щодо, наприклад, суво на 31 рік, 3 тижні, добу, 7 годин, 13 хвилин і 25 секунд. Ото От ви пожартували, пане. Коли я сказав досить точно, я мав на увазі точність до однієї стотисячної, а ви говорите про точність на рівні однієї дев'ятсотмільйонної. У мене не було можливості настільки відкалібрувати обладнання. Он як. Бачите, професора, наскільки важлива точність відтворення експерименту під час цієї нашої репетиції? Адже я в цьому майже не розбираюся. Ну а якщо до подорожі на 31 рік і 3 тижні? Це теж занадто точний час. Аж ніяк. Максимальна похибка не перевищує 2 години. Він виставив налаштування. Можете зайняти місце на майданчику. І це все? Так, окрім хіба що живлення. Річ у тім, що з напругою, яку я використовував на монети, сув не спрацює на лідину. Але оскільки насправді ми не переміщуватимемо вас у часі, це не має значення. То насправді у вас немає всього необхідного для такого суву? Мені навіть не потрібно було вдавати розчарування. Ви говорили суто теоретично. Якого діть, пане? Я ж ніяк не теоретично говорив. Але якщо немає живлення, можу його отримати, якщо ви вже так наполягаєте. Почекайте. Професор пішов у закуток лабораторії, де стояв телефон. Мабуть, його встановили тут ще за часів створення дослідницького центру. Я таких старих апаратів жодного разу після пробудження не бачив. Далі відбулася досить жвава розмова Сіпчела з керівником нічної зміни, університетської станції живлення. Професор не використовував лайку, і без неї він умів висловлюватися дошкульніше, ніж будь-який майстер лихослів'я. Ваша думка з цього приводу мене ані трохи не цікавить, хлопче. Прочитайте інструкцію. Я маю право на повне переспрямування живлення в будь-який час. Ви взагалі читати вмієте. Може, зустрінемося в кабінеті ректора десь о 10-й ранку, то він вам сам прочитає. О, як. Тобто читати ви все-таки вмієте. А писати? Писати навчилися? Чи ми вичерпали список ваших талантів, еге ж? То запишіть. Заплановано аварійне повне переспрямування живлення на підстанцію Тортоновської меморіальної лабораторії. Відповідна напруга потрібна мені рівно за вісім хвилин. Збагнули? Ану повторіть. Нарешті він поклав слухавку. От людиська. Сіпчел повернувся до панелі керування. Щось там підкрутив. Залишалося чекати. Навіть із середини кабінки я побачив, як на трьох датчиках захиталося над цифрами стрілки. Над панелю керування спалахнула червона лампочка. «Є живлення», – оголосив професор. «Що ж тепер?» «Нічого», – так я й думав. «Ви про що?» «Як ви казали, нічого не станеться». «Перепрошую, я либо не зрозумів. Тобто сподіваюся, що не зрозумів. Я маю на увазі, що нічого не відбудеться, якщо я не перемкну ось цей тумблер. Але якщо я це зроблю, вас суне у часі рівно на 31 рік і 3 тижні. А я кажу, що нічого такого не станеться». Усіпчила аж обличчя Усіпч Мені здається, пане, ви намагаєтеся мене образити. Як хочете, так і вважайте, докторе. Я прийшов сюди, щоб з'ясувати, що криється за приголомшливими чутками. З'ясував. Побачив лише панель керування із симпатичними вогниками. Схоже на лабораторію божевільного вченого з видовищного помацу. Побачив невигадливий фокус із парою монет. Надто вже невигадливий, до речі, оскільки монети ви вибрали самі, ще й сказали, що на них написати. Будь-який цирковий фокусник упоровся б краще. Розводилися ви багато, але балачки – це лише балачки. Явища, яке ви нібито виявили, насправді неможливе. До речі, у Міністерстві про це знають. Винахід не засекречено. Його просто запхали кудись у шафу разом із маячнею інших химерників. Мабуть, іноді заглядають туди, просто щоб посміятися. Здавалося, бідолаху просто зараз розіб'є апоплексичний удар. Але я мусив натиснути на нього, зачіпаючи єдине, що в нього залишилося – його професійну гордість. «Ану, виходьте звідти, пане! Виходьте, я вам пику начищу! Власними руками мармизу натовчу!» Він так розлютився, що йому, гадаю, вдалося б мене відлупцювати, попри вік, вагу та фізичний стан. «Я тебе, діду, не боюся! І тумблера твого дурного не боюся! Ну ж, бо класний. Сіпчал зиркнув на мене, скосу глянув на тумблер, але так нічого і не зробив. Оце це просто фарс!» – захихотів я, як хлопці казали. «Сіпе, старий ти бундючний шахраю! Пихати ні к чему. Полковник Тередок має рацію щодо тебе. Ось це вже спрацювало.